Euskararen telefonoaren bidez, hainbat dei izan ditu behatokiak 2014ean ere gertakari desberdinen inguruan eta preseski 2014garren urtearen bilan bat egin diezagun galdegin diogu Garbine Petriati behatokiko zuzendariari. Bueno, egoera eh, esan dezakegu euskaraz bizi nahi duen herritarrarentzat Estela Xamurra. Are eta zailago nahi balin baduzu Ipar Euskal Herrian Ba ez dago inongo heldu lekurik, ezta. Eh hizkuntza ez, da? e, ez daukalako inongo aitortzarik eta ondorioz herritarrek ez dutelako inongo, osea eskubiderik ba, aitortua. Ordoan, bueno, aurreko urtetan nabarmentzen diren eremuak edo urraketa eremuak nabarmend dira aurten ere. Hezkuntzan eh, badakigu Iparo Euskal Herrian zernolako arazuak izan ditugun azken urte honetan ziburuko ikastola horxe dago eh, eredu elebidunean ari diren gurasuek ere salatu dute zailtasunak dituztela irakasleak aukitzeko eta hoien prestakuntzarako Medikuarekin medikoarekin euskarazaritu nahi du herritarrak eta ezin du hori guztiak dira. Baina nabarmendu nahi duguna horin guztien gainetik zeren horiek edo egoera horrek urte batetik bestera, ez du aldaketan abarmenik izan, da, herritarrek egiten duen e, alegina. Eta askotan aldaketarako giltzarri bilakatzen da, herritarrak berak hartzen duen e, jarrera e, horrekin, ez da? Eta jarrera horrek, alegia, bere izkuntzesku eskubideei uko egingabe e, aritzeak eta bizitzeak, Ba, ondorioak izaten ditu eta ondorio positiboak askotan. Kikiak izanagatik kikia izan ere, hori guztiak positiboak eta Euskaraz e, bizitzen laguntzen dutenak. Zein dira aurratztipioiek? Bueno, ba, e, kexe bat baino gehiago jaso zuen e, bainoako kapio klinikak, ezta? eta hor, herritarrak adierazten zuten beraien esku edo eskura jarritako esku horri eta abarrak frantxe zutzean ageri zirela. Ba, beraiekin harremanetan jarri eta aleginaren ondotik jakinara ziguten, e, Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan jarriak zirela herritarren eskura jartzen dituzten e, esku horri hoiek eta agerkari hoiek euskara ere agertzeko eta gaur da eguna alaxe dena eta arreran ere E, argazkien ikusi alisan dugu, ba euskerasere eh mezua zabaltzen dute. Ez dena, baina bueno, badia e, ate bat ireki da ta teori ba, e, zabaltzen eta irekitzen segitu behar du. E, instituzionaletik ez bada etortzen e, argi da herritarren er, indarrari esker lortzen direla aldaketa txiki hoiek antzar gabe, zalantzarik gabe. joaten denean edonora, edo jasotzen duenean gutun bat beretxean eta frantsesxean e, gaztelani sean, e, jasotzen duenean, herritarrak askotan esaten du ez ez dut onartuko. Nire eskubidea aurratu egiten du dokumentu honek edo euskaraz ezin aritzeak eta zerbait eginen dut. Eta askotan zerbait egite horretan laguntza bilatzen du, herritarrak orduan jotzen du beatokira. Hain zuzen ere horixe da beatokiaren e, lana eta zer egin nagusia. Euskaraz bizi naiduen herritarrak aurkitzen dituen hoztopo e, hiek gainditzen e, laguntzea. Eta orduan ba, ba, e, alegin hori egiten du eta alegin horrek E, maitzak e, izaten ditu, hainbatetan, badaki herritarrak Beatokira joezkero, gutxien gutxieneko Beatokiak egingo duela berezku dagoen guztia. Dai? Eta, eta e, egin alorrak, e, maitzak ez ditu beti ematen, garbi da, baina hainbatetan bai, eta hori da bidea. E, bidea da, herritarrak bat bera ere pasatzen ez ustea alduntzea, eh? eskubideari uko egite egingabe eh, bueno, bere eguneroko jarduna eta, eta bizitza aurrera eramatea. Egoera aski harrigarri batzu deskribatu dituzue, nolan hortasunagirian euskal izenak agertarazteko ere zailtasunak badiren. Euskal e, grafian ere, e, aritzeko eta e, Iizenetik beratik euskaraz bizitzeko aleginean ostopoak aurkitzen ditu herritarrak e, eta horrela ikusten dugu. nola bere ortasuna geria ateratzera e, joan edo loizuneko herriko etxera, esan dioten ez bere abizena gonyi izanik ba, ezin duela duelaine horrekin e, agertu eta goni izan beharko duela, Bueno, harrigarria, esta. E, aldiz gainera pasaportean, bueno, goini onartu diote. Orduan, zergatik ez? Zergatik ez nortasun e, agirian? Ba, Olako holakoak dira. Eh, salatzen dituzten egoerak herritarrek. Eta kaso askotan administrazioaren aldetik ez da fede txarra, ez hasolakeria geiago. Utzikeria da. Eh, askotan utzikeria. Ba, ez da e, zerbitzu bat antolatzeko edo eta egituratzeko e, orduan ez da hizkuntzaren gaia edo afera kontuan hartzen eta gero horrelakoak e, gertatzen dira. Horregatik da importantea e, utzikeri hori e, gastindu eta prebentzioz jokatzea zeren e, horrelakoak e, ekiditeko e, bidea prebentzioa da. Alegia alde zaurretik hizkuntzaren e, gaia eta, eta hemen e, denetariko herritarrak e, bizi direla kontuan hartzea.